על אביו ועל אמו. ובית משתה לא תבוא לשבת אותם לאכול ולשתות. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. והיה.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 ומכל הארצות אשר הדיחם שמה, והשיבותים על אדמתם, אשר נתתי לאבותם. הנני שולח לדייגים רבים נאום ה' ודיגום, ואחרי כן אשלח לרבים ציידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומן הסלעים.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 ומנוסי ביום צרה, אליך גויים יבואו מאפסי ארץ, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. היעשה לו אדם אלוהים, והמה לא אלוהים? לכן הנני מודיעם, בפעם הזאת, הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו, כי שמי אדוני.